Hat. Miután kiképzett fac tiszt lettem, már csak harci tapasztalatot kellett szereznem, ami azt jelentette, hogy el kellett sajátítanom 28 különböző harci irányítást. Az irányítás alapvetően egy repülőgéppel való interakciót jelentett. Minden egyes vezérlés egy külön forgatókönyv volt, egy kis játék. Például képzelje el, hogy két repülőgép érkezik a légterébe. Jó reggelt! Itt Dud 01-es, és Dud 02-es. Mi egy F-15-ös pár vagyunk. Két PGM-mel a fedélzeten, plusz egy GDM-mel. 90 perc játékidőnk van, és jelenleg két tengeri mérföldre keletre vagyunk az önök helyzetétől 150-es repülési szinten, és várjuk az utasításokat. Pontosan tudnom kellett, hogy mit mondanak és hogyan válaszoljak nekik, pontosan a saját zsargonjukat használva. Sajnos egy normális gyakorló téren erre nem lettem volna képes. A normál területek, mint Salisbury Plain, túlságosan nyílt terepen voltak. Valaki meglátna és fülest adna a sajtónak, és az álcámat lelepleznék. Ott érne véget azonnal a játék. Edezredes és én úgy döntöttünk, hogy valahol távolabb kell megtanulnom az irányítást, valahol, mint Sandringham. Mindketten elmosolyodtunk, amikor ez a gondolat eszünkbe jutott. Aztán nevettünk. Az utolsó hely, ahol bárki is arra gondolna, hogy Harry Herceg harci tapasztalatot szerezzen, a nagy vidéki birtokán. Szobát foglaltam egy kis hotelben, Sandringham Knights Hill közelében. Egész életemben ismertem a helyet, milliószor elmentem mellette, amikor karácsonykor mindig meglátogattuk a nagyit, a testőreink ott aludtak. Sztendert szoba, száz font. Nyaranta, Knights Hill, tele volt megfigyelőkkel, esküvői partikkal. De most ősszel üres volt. A magány izgalmas volt és teljes lett volna, ha nincs az a gyanakvó idősölgy a szállodához tartozó kocsmában. Minden alkalommal, amikor elhaladtam mellette, lesütött szemmel figyelt. Egyedül, szinte névtelenül, létezésem egyetlen érdekes feladatra szűkült, delíriumban voltam. Próbáltam ezt nem mondani chelsea amikor esténként felhívtam, de ez az a fajta boldogság volt, amit nehéz elrejteni bárki elől is. Emlékszem egy hosszú nehéz beszélgetésünkre. Mi csináltunk? Hova tartottunk? Tudta, hogy törődöm vele, úgy érezte, hogy nincs önálló élete, nem látható. Henry, nem vagyok látható a világ számára. Tudta, hogy mennyire elszánt voltam, hogy háborúba menjek, hogy ne tudta volna megbocsátani, hogy egy kicsit tartó voltam. Meglepődtem. Elmagyaráztam neki, hogy ez az, amit meg kell tennem, amit egész életemben meg akartam tenni, és teljes szívemből és lelkemből meg kell tennem. Ha ez azt jelentette, hogy kevesebb szív és lélek marad bármi, vagy bárki más számára, nos, akkor sajnálom.